Südəmər uşağın şəhadəti İmam Hüseyin əleyhissalam xeymənin qapısına tərəf gedib Zeynəb salamullaha buyurdu Südəmər balamı yanıma gətir Onunla vidalaşım Əzrət Əliyəsqəri qucağına alıb öpmək istədi Birdən Hərmələ İbni Kahil Əsədi Allah ona lənət iləsin Əliyəsqəri vurmaq niyyəti ilə o xatdı. Oh, körpə uşağın boğazına dəyib şəhadətə yetişdirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam körpəni Zeynəbə verdi. Həzrət əlini uşağın boğazının altına tuturdu. Elə ki, ovcu qan ilə dolurdu, göyə səpib deyirdi. Bu müsibətlər mənim üçün asandır, çünki Allah yolundadır və Allah özü görür. İmam Bagir əleyhissalam buyurur. İmam Hüseyin əleyhissalam əliyəsqərin boğazından axan qanı göyə atarkən bir damcı da olsun belə yerə tökülmədi.